Salatu wassalamu ala Rasulilahi sallallahu alaihi wa sallam <coughs> Braćo onaj djerujte nakon što sam uvidio da se hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam dosovno trguje vara i mešatari onaj ulučio sam da pojasnimo kako izgleda obrađivanje određenog jednog haditha ili dva, ili tematike, u određenom poglavu. Da uvidite kako je to iscrpno i kako je to zahtjevno i kako je to opasno. Jedan od braće, da ga Allah nagradi, prošli putamo mi opitao za jedan hadith i mi ćemo njega včera spola i kako znači to se površno obrađuje. Pa sam odlučio da ga včera, Bidinillahi ta'ala, ako Allah bude dozvolio, malo decidnije obradimo, makar njegovu suštinu ili sržni dio, a u našem srdećem druženju ćemo nastaviti ona pojačanja koja se vežu za ovaj hadith. O čemu se radi? Ovaj hadith mnogi islamski učenjaci navode u svojim fikskim dijelima, dijelima islamskog prava. Također ga navode u mnogim svojim komentarima hadijskih, hadijskih, hadijskih djeljama koji su komentarne knjige Haditha. I naravno navode ga učenjaci hadijskih nauka, odnosno oni koji su prenijeli hadijet od Allaho apasanika s.a. sa svojim lancima prenosilaca. I nije u tome ništa spomno. Dakle, islamski učenjaci koji su prenijeli hadijet od Allaho apasanika s.a. sa lancima svojim zbirkam poput Ebu, da, vodatel, midene, sajbna, mađem, malika i tako dalje, ostali, navedu određene haditha sa lancima, pranosilaca, nekad dadnu opasku, nekad ne dadnu opaske. Odnosno, šta su pametili u tom poglavlju ili određenog ashaba, ako se radi o musnadu ili o mođamu, stave i zabilježe tamo, ne dajući opaske na hadith. Je li verodostar, nije verodostar? dočim drugi islamski učenjaci poput Abu Dauda recimo bi dali naakon navođenog hadisa i opasku ili poput što navodi između ostaloga onaj e, mnogi drugi islamski učenjaci naakon što navede hadis ukaže na njegovu slabost poput Buharije koji recimo Sunan al-Kubra često stavi znači svoj opasku aj ovaj hadis je slab i tako dalje ili kad što to radi da raptuje uume sunenom kad navede neki hadis ukaže na određenog gravila prenose se kaže on je slab ili on je takav i takav okarakterišan dočim drugi ili mnogi To ne bi činili. To ne bi činili. Ebo Isaj Trmidi bi čeest u svome recimo sunenu znao reći ovaj hadith je recimo takav i takav objasni njegovu vjerodostojnost ili ako ima slabosti pojasni zašto je slab. Navede određen gravi. Je li hadisa, svih haditha? Nije kod svih haditha. Je li uvijek? Nije pogodio uvijek. Dakle, mora insan da vodi račun u ovoj tematici. Dakle, ovaj hadith naćete znaći u knjigama fiqha, naćete u knjigama haditha, naćete u, hadith, dijelu, naćete, i u uf ogromno koji hadis hadis o tome govori šta je ženi dozvoljeno da otkrije znači kad izađe na ulicu kako treba biti pokrivena i ovaj hadis je jedan od najosnovnijih hadisa oni ima koji dozvoljavae ženi da otkrije lice i šake ali vidjećete koliko se zabrzlama ovde sada nam otvara Naime, za vrijeme mjeseca ramazana možda čak i u zadnjoj trećini ramazana u jednom od džamija A Na vratnima su okačili veliki, znači, što bi rekli mi, plakat, a, gdje se reklamira knjiga koja zove Il mihal za žene. Veliki plakat i knjiga, da ne pokazujem, ovdje se nalazi, dakle, lice žene, a, evo, lice žene, znači, ovo je knjiga i ovako isto reklamirana, znači, sa licem žene. Lice žene znači sa 20 sa 20 ili možda 30 sa 30 ispred na džamijskim vratima. Vi sad kad ulazite u džamiju morate pogledati. Ne meneš, ne meneš Žena Nasmijana, ha, sa Nashminkana, sa podveč obrove znači ono i počupane, sa hidžabom do pola glave, pola kose vidiš, što bre. Ili trećina kose vidi. Ovde naslici ovo i na knjigi svoj to kompjuterski zamračili. Ko neki drugi hidžab ispod onoga gornjeg kopiva. Jeste me razumjeli? Pa smo uputili kritiku određenim osobama. Da li zbog te kritike, da li su samo uglavnom ju uklonuti? Dakle, ta, ta reklama je bila novi novelmihal za žene, znači kupujte i, i tako dalje. Da se to prodaje, ne znam nije to. I nije to, međutim, na džanijska vrata. To je. Zatim u samom dijelu, i brat mi je u toj dijelu, nalazi se baš ovaj hadid. Kada se tamo govori o pokrivanju, kako treba žena Mosimanka da bude pokrivena, između ostaloga ovaj hadid koji govori o tome zaista kako treba žena da bude pokrivena. I naravno piše u da bilješ ga Ebu Dawud. Poglavljao li vas o odjeći, ne znam nija, to i to poglavlja stoji. Kod mene e, 24. onaj je ovdje naveo, ili ko je već naveo, ne znam nija, onaj ba 31. Nema veze. Međutim, ovaj hadir, braća moja draga, bez da ga ja ocenjem, vi ćete ga oceniti nakon što budemo njima raspravljali. Dakle, biljež je da Budavuda s so omesunenu. Kaže je Budavuda. U pogledu koji govori o odjeći, znači žene, u pogledu šta je dozno da se vidi od, od, od ženilnog tijela, znači nakon tu se pokrije, i među ostaloga kaže Hadetana Jakub ibn Kab el Antaki. Priču nam je kaže Jakub ibn Kab el Antaki. ان طقي اذا تم كاجي وممل ابن فضل الحاراني اي كاجي وممل ابن فضل الحاراني اوه ا دويصه سما كاجي قريتشلا يلي تشو وسام قال كاجي ريكلي سو ني دويصه значи come حدثنا البليد هو باي الوليد باي يس الوليد بن مسلم القرشي عن سعيد بن بشير او سعيد بن عن قتاده وكتاده عن خالد قال يعقوب ابن دريك او ده صديمه زرزلامي مالو اكاز يعقوب ابن دريك هو صدك كتبت حديث راكو هاليدي راكو يا يع... يعقوب المدريك نه كاجا ابن كعب يعني كدغون غوبري بياشتنا كو ايتا هال قال كاجي دوريك عن عائشه رضي الله عنها يوي السند الى الناس بالوصلات ايسدنا محمد انا اسماء بنت ابي بكر دخلت على نبي صلى الله عليه وسلم كاجا دا اسماء وكانت عائشه ابو بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم واشلاكت بصلنيكه صلى الله عليه وسلم وعليها لباس رقيق اكوني سكاجه نارزيكا كا بريدنا فاعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم باكاجي بصلنيك صلى الله عليه وسلم و حديث الله صلى الله عليه اسماء O esma, inna l-mar'ata, idha balagati l-mahir, kaže žena kada dostigne, ili uđe u puno ljetstvo, kada znači dobije prvu menstruaci, ili menstrualni ciklus, la yasluhu, en yura minha illa hada wa hada, nije dozvoleno da se od nje išta vidi, osim kaže ovo i ovu, va ašare ila veđhihi, va katfejih, pa kaže pokazao na svoje lice, i na svoje šakke. Ovo znači sadržaj haditha. Zatim kaže dole sam Ebu daud nakon što navodila haditha. Kaže, šta kaže? Kaže Khalid ibn Durejk. Lem jesma ja iša. Wa madrakeha. Kaže Khalid ibn Durejk, ovaj što prenosio da iša, nije uspio da čuje ištao da iša, niti je ikad sreo. Kada Hada Mursel, ovo ovaj je kaže Rivajet Mursel, kaže Khalid ibn, dorek nije slušao od hadis od A'iše, niti je ikad imao prilike sa njom da i vidi. Znači, nije sreo. Međutim, ovo dole niko gotovo od oni koji dokazuju svojim hadisom u svojim knjigama, ne navede. Sam Ebu Dawud, nakon što navede ovaj hadis, odmah šta radi? Kritikuje ga. I kaže tebi kao čitavcu, ako budeš čitao njegov sudjen, da ovaj hadis je kakav vrste, vjerodostan ili slab? Slab. Zato što je mursel, odnosno prekinutog lanca prenosilaca. Zbog čega? Jel Halid ima do rejk, nije onda iše nikadje, niti je vidio gdje sušao išta od nje. A on to od nje prenosi, prenosi od nje. Znači nemoguće da ti preneseš neto od onoga koji nikad nisi video, niti je imao prilike da suša, da budi vjerodostojno. Jeste razumjeli? Ovaj lanac prenosilaca se prekinut, mursel. A Hadis koji je prekinut spada u vrstu takozvanih slabih hadijeta. Dobro, o tome ćemo malo kasnije. U se pregovara hadithu i u senedu i pregovorao se i u metnom doslu sadržaju haditha. Krenimo sa senedom. Što se tiče Jakuba ibn Ka'ba, jer je dostanem prenosilaca. Potpuno povjerljiv. A otkog prenosi Jakubu Dawudu Zomisunenu, njegov šeh, njegov učitelj, povjerljiv. Drugi od njih koji se zove Mu'mel ibn El-Falbud, Također je njegov šeikh, vjeru dosta je prinosilac. Po vjerili problem, oni kažu, da su prani ljudi Al-Walid ibn Muslim, Al-Qurashi. Walid ibn Muslim, Al-Qurashi, braću moja draga, je o karakterisan kao modellis, kao obmanivač u hadisku nauci. Kaže hafi dvehebi za njega, od njega bilježi između ostaloga, Četvorica autora sunena. Bilježi od njega znači Nesaj usome sunenu, Tirmidu usome sunenu, Ibn Mađo usome sunenu, Jebudaudu usome sunenu. Kaže za njega, hafi vehebi, ako nađiš, dakle, da El-Walid ibn Muslim prenosi neki hadith sa an-anom, sa riječu an, od, a ne kaže čuo sam, rekao mi je, nego kaže od tog i toga, kaže bježi od tog haditha. Razumijete me u čemu se radi, bio je znači mu deli sobmanjimač u hadijskoj nauci. A ako bude on, kaže, dolazio sa an-anom, sa riječu an, od nekog prenosioca, od njegovog učitelja, bježi od tog haditha. Ono u ovome hadithu šta kaže? Kaže, Valiid ibn se kaže, an, Sa'id ibn Bašir. An, od, nije rekao, čuo sam Sa'id ibn Bašira, niti rekao mi Sa'id ibn Bašira, nego kaže, od Sa'id ibn Bašira. Što znači odmah šta da radiš, bježi od tog haditha. Ili bio poznat mudelis, poznato je, Iako je braća bio povjerili. Povjerili? Al-Validi Muslim povjerili prenosila. Povjerili prenosila. Međutim šta? Mudelis. Omanima je baš hadis konauti. Sačeli kako to da bude povjereno mudelis. Sufjane teorije braćo, ume, dragi mi, dosta puta to spomnjali, bio imam imam ummetu hadisum, on je sam emirul mu'minin fi hadis. Vođa je vieni ko hadis kon auti, mu hadis. Bajutim bium mudallis, bium mudallis. Šta znači mudallis u potrebi, znači izraz koji upućuje na tadlis, nije slušao svog učitelja, nego u potrebi znači malo obmanu tude da bi se kao biva ispostavde on imao prilike da ga sluša. O tome smo govorili kad smo pojašnjavali šta je to hadis koza mudallis. Dobro, znači šta je prva stvar Al-Dali ibn Muslim. Drugi koji se nalazi odma njegov Šejh, odnosno Said ibn Bashir. Sa'id ibn Bešir je, braćom moja draga, slab prenosilac. Njega je slabim ocijom imamo Ahmed, Jah ibn Ali ibn Medini i ostali. Važi za slaboga prenosioca. Znači, smo imamo šta? Dvije greške. Do sada. Znači, prva je šta? El-Valid ibn Muslim, kao, oktarisan kao modelis, kao obmanjivač, i dolazi sa znakom tadlisa, ili česticom koja to jednak Zatim je drugi, znači, ko? سيد ابن بشير كويس لابن الوصلات عن كتاده هذا سيد ابن بشير عن كتاده كتاده, كتادة ما ته كتاده المصري كتاده البصري كتاده والله برات 100 دراجه يسته بويرلي في بنصلات ماجوتي تاكوجه Halid. Isu je upotribio šta? Česticu koja je upućena tredisilne. Čestica koja je upućena tredisilne, to je od Halida. Nije rekao čuo sam Halida, obavijestuju me Halid. Ne, nego kaže od Halida, što znači šta? Kad se nađe po jednom stavu, istan skučenjaka ova čestica, An, kod onih koji su karakterizane u komodelici, takvi hadisice šta ne prihvati, osim ako dođe sa drugim putem. Ovdje kaže on, Katade kaže An-Halid, što znači da je šta? upotribio česticu Tadlisa ili nije upotribio česticu Tadlisa ili česticu obmanije. Ovo je treća greška. I zatim kaže on Anhalid. Halid ibn Durejk. Halid ibn Durejk je braćom je ranog potpuno povelio prenosilac. A? Međutim, također on kaže An'aišete. Halid kaže An'aiše. A on sam nije nikad ni čuo ni vidio An'aiše. Što znači četvrta greška u samome lancu. Jeste me razumjeli? I ovdje tzv. irsal, upotribio irsal, odnosno izbacio je određenog prenosilaca koji se nalazi među nega i aiše. Čak mogu biti dva. Po islamskim učenjacima mogu biti, znači ovdje se radi, o, može biti jedan, može biti dva. A Može biti ashab da je iskatio ashab, može ta beina. Znači nije uspio aiše vidjeti, on to prinose da iše. Kako? Osim da to ne radi s o, tzv. irsalu. A, to znači četiri greške imamo samo u lancu prenosilaca. Je li tako ili ne tako? Je Jel moguće, braćo moja draga, da neko dođe sad i dokazuje sa hadithom koji u sami ima četiri mahani u samome lancu? Jel to ozbiljno ili neozbiljno? Zeleno li je zeleno? Vallahi, zeleno. I jako neozbiljno. Da neko dođe dokazivati sa ovakvim lancom prenosilaca? Da dođe da dokazuje, to u važnoj meseli, da dokazuje sa ovakvim hadithom. I to kad dokazuje, stavi ga na prvo mjesto. Na prvo mjesto ga stavi i dokazuje sa njim. Dobro, zatim što se tiče samoga, Sadržaj je haditha. Kaže Iša radijallahu anha da je Esma bint Ebi Bekr ušla kod poslanika s.a.v. u odjeću koja je bila šta? Providna. Riqak. Islamski učenjaci, kada komentarišu brać ovaj hadith, kažu odjeća koja je riqak, jeste takva odjeća iz koje se znak iza, ili ispod koje se ocrtava, da mi oprostite, Donji veš, primjera, radi ili gornji veš, ili čak se zna vidjeti koža, boja kože. Jeste razumjeli mene ovo? Dakle, kada pojašnjavaju ahadif, riječ ta označava ono što se ocrtava ispod odjeće. Da, ako pitanje znači neka odjeća ispod, ocrtaju potpunosti. Ako je donji veš, ocrtaja donji veš. A ako se radi da nema ništa, znači ocrtaja boju kože, braćo moja draga. Pa je posljednik s.a.v. okrenuo glavu od nje i rekao O, Esma, žena koja dobije menstrualni ciklus nije dozvoljena da se od nje vidi išta osim hada ve hada, pokazavši, kaže, na lice i na ruke. Dobro. Braćo, sad da kažem nešto o Esme radijallahu anha. Jer sad se ovdje govori o čemu? O o drugim slabostima ili drugim pregovorima koji su, nisu vezani za sam lanac. Lanac smo pojasnili. Sam metelisa sadrži hadise problematije prirode problematične prirode također. Iz nekoliko razloga pa ćemo krenuti redom. Prvi od tih razloga jeste da je Esma, proči moja draga, rođena i kako će mareći? Kako će Umrla je 73. odnosno 74. godine po hijri i sam učinjaci se razilaze po tom pitanju. Neka bude eto 70 i Četvrte, ili 73. kako hodat ćete. Kada je umrla Esma, kako se navode u njenoj biografiji, umrla je, a kaže, dostigla je stotinu godina svog života. I kažu, i jedan njoj zub nije ispao. Stotinu godina svog života je dostigla. A ako je imala stotinu godina, a, kada je umrla, znači po 1973. godine, Ajeti u hijjavu su objavili pete, po drugim islamsko učinacima, šeste godine po hijždje. Koliko imala godina kada su objavili ajeti, ako bude pete godine po hijždje? Koliko imala godina? 68. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Pete godine po hijždje, 73. umrla. 30. 30. Nek' bude 30 godina. Je li tako ili nije tako? A? Ne, ne, više. 73. Umrla, znači, 100... 32. 32 godine. Nek' bude 30. Nek' bude 31, je 30! Jel, braćo moja, to žena ili žena? Žena od 30 godina, nije to više djevojčica. Dakle, govori, radi se o ženi od 30 godina da uđe kod Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Dobro, braćo. Ona je čerka Ebu Bekra, jel tako ili nije tako? Čovjek koji je bio najbolji kod Elisuneta al-Djamata nakon smrti poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Odnosno, najbolji, najvredniji ashab je bio ko? Ebu Bekra. Jeli moguće da Ebu Becker ima čerku koja ima 30 godina da joj ne savjetuje da obuče odjeću koja će prekrivati njezno tijelo kako treba, nego da je pušta da hoda po ulicama, da joj se vidi i osrtao njezno tijelo i ono što se nalazi ispod te odjeći? Nemoguće, braćo. Nemoguće. Je li moguće da je on pusti da ona ode kod poslanika, sallallahu alaih vasalama, najboljemu robu, da ode kao takva obučena? Je li ima ikakve logike, braćo? Razumski ne marim da primim. Druga sva ona je sestra Aisha radijallahu anha. Sestra Aisha radijallahu anha. Najbolja žena umeta nakon što bi rekli i iako ima razilažnje kod potom pitanju. Ko su najbolje žene? Znači ovog ummeta. Jeli to Fatimah, jeli to Khadija, jeli to Aisha radijallahu anha. A mi smo govorili kad smo ja napod govorili četiri žene a, koje će biti najbolje žene dženneta koje su bile ili koje su Jeste. Asja Asija, žena faraona, Tiđa. A Tiđa i? A, ima, a i? Fatima. I Fatima i? A Je Jel' tako ili je tako? I ti si nadostali ženicu, a i nadostali Tako je. Dakle, znači, sad ona ima sestru. Takve i takve, znači, karakteristika, da je ne savjetu I još nije, pasite, to prenosi. A je bila prisutna kad je ona ušla. Znači ti imaš presu, svoj predsob, svaki dan je gledaš ili svako toliko ti dođe i vidiš da oblači takvu i takvu odjeću, u primjer, da često ti ne savjetioš. Braćo ovo se kaže, ovo je uvreda ashaba. Uvreda ashaba i uvreda ashabijki. Jeste me razumijeli? Uvreda, da ne osjeti insan, baca ljagu na ashabe i baca ljagu na koga? Na ashabike. Da ne osjetiš, danas, braćom moja draga, danas nećete naći ženu primjer radi koja ima stida kod sebe, koja ima određene vrline, da obu... ću te naći da žena providnu odjeću, da izađe, ko bi bila sa hijabom, izađena na ulicu providnu odjeću, da te naći tu, da se sve ocitava ispod nje, koja ima malo stida i morala je hlaka, to neću. A šta mislite tek ashabika? A šta misite tek čerka Ebu Bekra ili sestra IČRA da to uradi, kao žena od 30 ili 30 ili 32 godine? Ovo je, braćo, ljaga, bacanje ljage na Allahu poslanika, na njegove oshaabe, na njegove, znači, žene koji su bile utvorene, ubrajuju se so oshaabe, ubrajuju se so oshaabe. Dobro. Ovo, sa jedne strane, neprihvatljivo, znači sam sadržaj neprihvatljiv. Druga stvar, braćo, bilježi hakumu svojemu stadreku i bilježi ima malikumu vati. Ima malikumu vati sa vjerodostom ljanicom, prenostavaciji, kaže ima malik, pričao nam je, tako, hadetan Hisham ibn Urvan عن Fatima od Fatime nek čerke, Allaho posljednika, od jedne od ashabika, kaže bili smo sa esmom Fatima bintul Munvir kaže bili smo sa esmom na hađu bili smo sa esmom na hađu i kada bi znači, ljudi. Bili smo s Esmom na hađu. I kada bi naišla neka ljudi, mi smo šta pokrivali svoje lica sa himarima. U rivajetu kod imama Malika je isti lanac prinosila uh, kod, kod Hakima sa istim lancom od Malika, znači, od uh, Hišamo ibn Hurve, od Fatime, kaže od esmi. Da ona kaže, mi smo, znači, obavjali Hadž I postupali smo tako i tako. Pokrivali smo svoje lice sa himarima kada bi znači najišti konjanici kada vreneš nama ljudi jedna hadžu po određeni rivajetima koji nalaze kod Buhari jako ima prigova da li je to govor pa sa nikad ne to govori bromera gdje kaže Allah poslanice sallallahu alejhi ve selleme žena koja na hadžu oblači pokrivati lice sa nikabom niti će oblači rukavice pa ako neće pokrivati lice ne kam kaže mi smo to radile sa himarima Himar jeste ono što se stavlja preko glave. Mi smo to radili. Kad bi najšao ko mi smo pokrivale znači svoja lica sa himanima. Dobro. Ova je rivajete potpuno vjerodostan. Bilješ ga hakum ustedruk i bilješ ga Imam Malik mubti. Sa vjerodostim 93. Dakle su suprotstavlja onom hadisu kojih smo suprotstavlja se. Dakle moguće da ovdje govorimo sad da esma dolazi tako i tako i neće, kaže poslanik ne će kaže ona je dozvoljeno da se čovjek lice i šake, a za sama esma pokriva svoje lice kada, kada... ne moguče vraća draga. Naći sušta suprotnost od koga odište te Esme radijallahu anha. Naći imamo prigovore u samom lancu prenosilaca. Imamo prigovore u samome sadržaju haditha, a sa jedne strane i ovaj je znači drugi prigovor samoga sadržaja. Jedan hadis koji ima u sebi ogromne rupe četiri ravije koji su karakterisani kao slabi, zatim sam sadržaj koji malo onaj e, ima u sebi određen šubuhata, i zatim postupak same esme kako ona postupala se suprostavlja o tome rivajetu. Dobro. Drugi rivajet, dakle ovaj, i koji su pravedni, pravedni, a zastupaju ovaj stav, kažu, jes to ovaj hadijet Kažu to. Ovi koji podvaljuju, koje smo sad spomenuli, nikako ne spomenu toga. Nemaju pravednosti nikako. Kažu to. I šta radi? Navlače ljude, braćo moja draga, u zabrodu I navlače ljude u ono što je pogrešno. I navlače ljude na ono što nema jakih dokaza. Dočim, oni koji imaju malo pravde kod sebe, pravedni su i boje sa Allaha, jalešanohu, recimo, kažu dobro, ovaj hadith je slab. Međutim, kaže, on ima određena pojačanja koja pojačavaju ga i uzdižu na stepen. Kaže, dali da bude hasan ili gajrihi, da li da bude sahih ili gajrihi, ili da bude sahih, kao š ima dva pojačanja jedan se nalazi kod imama Behajije u njegovom esanul kubra a drugi se nalazi u Ebu Davudom djelu kod Abu Davuda u djelu koji zove al-marasil imi ćemo nihili u čiputa da deci na objasnimo pa onaj pojasnimo i oba dva ova pojačanja jesu braćamo moja draga slat što mekni slabije slabije Tako da nikako ne može ga uzdignuti na stepen privadnosti. Naprotim, sam sadržaj koji je kod Behekije usunil u Kubra, koji idu u prilog ovome hadithu, je braćo moja draga, suprotan ovome. Suprotan ovome. Jer se ovdje kaže da je Esma ušla kod Alavu posljednika za svojim, tako? Jer smo citirali to sada. Međutim, kod Behekije se kaže, isti ovaj rivajit kod Ebu Daouda, sa istim lancem na osadu imam Behekije. Isti, među kao pojašnjenje na drugom mjestu bilježi Nugadi da je posla, a, da je Esma dač, znači, da je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao i zatekao Esmu u svoju kuć kada iše. išče. se nađe šta da je Esma ušla kod Allahovog poslanika, al tako, znači mom drugom hadisu kaže da Allahov poslanik se mušao Esma. I on da sam način njegovog njegovog govora šta treba da pokrije, se suprostavlja ovome. Suprostavlja se ovome kao što ćemo da vidimo. O čemu se radi? Vidjet ćemo, inša Allah, kad se budemo puta. S tim, braćo moja draga. Čak i da ovo je rivajet Čak. I da ovo je rivajet virodostojan. Ha? Ovdje se kaže da nije ženi dozvon, da vidi se od njeneg tijela, osim šta, kaže lice, ha, i šake. Lice i šake. Šaka, braćo moja draga, jeste ono što je preko članka ovoga zgloba ovdje. Šta je ovo? Gliježen. Gliježen. Nije gliježen. Gliježen. Zgloba. Jeste. Ovo se zove šaka Dakle, sve što se nalazi dole ispod se smatra vratom se ne smatra vratom. Smatra sa vratom. Smatra sa vratom. Međutim, naćeš mnogo puta žena da plati, ne znam ja, neki račun, kad pogledaš, pruži ruku svoju, dođe do, do pola ruke. Jel tako? Ili podigne, he, hodi vamo, kad pogledaš, vidi se do, do samoga lakta. Jeste mi razumijeli? Dakle, često takve, iste takve žene, koje očito praktikuju, a, ne mogu da Sakriji ovaj dio tijela, jer se otkriva. A obavezno ga je pokrit, jer se ovaj dio tijela nakon ovoga članka ode, smatra vrato, smatra sa vreto, mora ga pokriti, mora ga pokriti. I nije dozvode da se vidi išta ništa, neka se znači snađe, neko buče šta hoće, neko buče ispod određena određe, ali ovo se ne smije vidjeti, jer se smatra vreto. Čak i da ovdje vredostanje baje. Sat, zatim, bračom, ovdje Lahu postani sallallahu alaihi vseleme, Nije pisao ovdjeće kako treba doće da izgleda. Međutim, gdje nalazimo kako treba da odjeće izgleda, nalazimo u ajetima sami. I kaže Allah je Čelešanu i neka kaže se ogarnu i neka obuku na sebe šta? Dželabi bi hinne, džilbabe. Dželabi Djel, bi hinne, odnos, ovdje je došla dječ u množini. Džilbab jednina. Dželabib su šta množina? Neka znači obuku džilbabe. Šta je džilbab? Džilbab je poznata braću arapska, znači haljina, koja su u jednom kompletu. Danito Musimanka danas rade i to one koje smatruje treba da, da se vidi od jednog ruke šake, ne rade. Naćeš i da obuku pantalone, naćeš da obuku čak i farmerice, naćeš da obuku, znači, neke e, pomastemi izra, tunike, jel tako? načeš da oblače, znači sve razno osim džilbaba. I onda se pravda kaže, pa mi se slažemo s ovim hadithom, šta hoćete, kaže, ne vidi su mene, kaže osim, kaže šake i kaže lica, a to je šta imaš, mališ, Dakle, brato, sušte suprotnosti, kako god okreneš, mi bi, idun illahi ta'ala, nastaviti tumačenje i komentarisanje haditha koji se nalazi kod mama Beheqije i rivajeta koji se nalazi kod debu Dawuda, njegovom djelom Al-Merasil, tako da ćete vidjeti kakvi sve kontradikturno su samim sadržaj haditha ima i kako su lanci prenosilaca slabi. Stim, da, braćo me draga, ako se nađe nekoliko me imaš stotinu slabih lanaca, da imaš sto, a svi su slabi jako, ne mogu jedan drugo pojačati. Poput, braću, ja sam to, braću, brašnja, kako to izgleda? To izgleda ovako, kao kad se nađu tri invalida na cesti. Ova je ovaj kolicima, ova je na dvije štake, ovaj skroz nevre maknut. I hoće da pređu cestu. Kako će jedan drugog? Ovo je da pomogne, ovažda sam sam ne mreš pomoć, i ti trebaš nego da te pogura. Ne mogu jedan drugog pomoć. Međutim, ako bi jedan slomljeni ruke, jedan slomljeni noge, jedan da bude, ne znam, nija, da jedva hoda sa štapom, mogu li pomoći jedan drugog? Mogu, si nekako, ufate se za ruke, pa ajde pređemo preko ceste. Međutim, kad nađu tri, jedan u kolicima, jedan podjeli nogu, a jedan ne može nikako da makne u, u njim, gozičkom veskoz, ne može se da braću da pomogne. Tako isto sa rivajetima. Ovo samo da svatite Znači, ako su jako slabi lanci prenosilaca, ne jedan drugog pojačati da se prodigne na stepen prihvatljivosti. Aqolu kavlihada wa astalufirullaha li wa lakum. Velja kulu an hijabi, la wa rabbi len kubavi. Velja kulu an hijabi, Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulilahi sallallahu alaihi wa salam Prošli puta smo govorili o hadithu koji bilježe bu Dawudu svome sunanu O da iše radijallahu anha da je esma čerke bubekra ušla kod Allahov poslanika sallallahu alaihi wa salame U providnoj odjeći pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa salam okrenuo glavu na drugu stranu I rekao o esma kada djevojka uđe u punoljetnost ili dobije menstrualni ciklus od njenog nije dozvodno da se vidi išta osim ovo i ovo, a zatim pokazao na svoje lice i na svoje šake. Ovaj rivajet smo mi komentarisali kako po pitanju lanca prenosilaca, kako po pitanju sadržaja samog haditha i ukazali smo greške koje se nalaze kako u samome lancu, isto također smo ukazali i na greške koje se nalaze u samome metnu ili sadržaju haditha. I rekli smo da ovaj hadith slab. Da mnogi oni koji pišu knjige, ovaj hadith uopšte ne prikažu slabim. Nego samo navedu tamo, bilježe Budavud u svome sunenu. A sunen Budavuda spada u šest zbirki priznati kod ehli suneta al džamaata. Međutim, suneni imaju prigovore, imaju prigovore. Pojasni smo da ovaj hadith slab. I rekli smo da oni koji su pošteni, koji se boja Allaha Jalešana imaju znanje, Iako ovaj hadis upotrebljava i za dokaz u ovoj meseli, ipak prizna njegovu slabost, ali kažu da on ima pojačanja. Pa smo rekli da ćemo danas, Inša'Allahu ta, ta pojačanja da malo obradimo. Prvo pojačanje koje upotrebljava jeste hadis koji bilježi Bejhekvi u svome djelu Sunanin i Kubra, preko Muhammeda ima Rumha, a on Abdulla, od Abdullah ibn Lahije, a Abdullah ibn Lahije ga bilježi, od Iyad ibn Abdullaha, a Iyad Ibrahima, koji kaže a dhun od, od svoga oca, anahu semi'a an ebihi a dhunuhu an esma binti Umesi. Tako dolazi lanac prenosilaca. I ovde ćemo sad malo da stanimo. Sam lanac ove prenosilaca ima tri mahane. Prva mahana jeste Abdullahi ibn Lahija koji je okarakterisan kao slab prenosilac nakon što su mu knjige izgorile. Jer mu se nakon što su knjige izgorele poremetilo pamćenje. I svi oni koji bilježe od njega hadise prije nego su mu knjige izgorile, njihovi hadise se ili njegove hadise prihvataju. Međutim, Mohamed i Romhi je od koji prenose od njega nakon što su knjige izgorile, Što znači da Takvi hadithi, ili od onih koji prenosi od njega nakon što su mu knjige izgorele, se ne prihvataju i ovo ovaj je stav islamskih učenjaka u hadiskoj nauci. Ovo je jedan prigovor. Drugi prigovor jeste, što se u samom hadithu nalazi njegov ših Iyad ibn Abdullah koji je slab prenosilac i njega je slabim ocijenom Jahi ibn Ma'ini i ostali, kako se spominja Hafid ibn Hajjaru, tehzibu tehzibu. Treća greška melancu prenosilaca jeste, Da kaže Riyad da to prenosi od Ibrahima ibn Ubejda, a on od svog oca. Alvunnu ho kaže, mislim da on prenosi od koga? Od Esme bintu. On misli. Ova Esma jeste žena Ebu Bekra ili supruga Ebu Bekra radijallahu anhu. Ovdje on kaže Alvunnu. Mislim kaže da to on prenosi od Esme. Što znači? Ne može da bude Alvunnu ili mislim kad se govori o Senedem prenosila. Da kaže mislim da je to od toga i toga, mislim da je to od toga i toga. Mora se reći od koga je i gotovo. S toga ovaj hadith, ili ovaj ova opas ko vode od ono, ili mislim, je toliko spona da samo ona jeste u pitanju, može se opariti ovaj hadith. A pogotovo kad imamo još dvije mahane ili dvije velike greške u savome lancu prenosilaca. Zatim, također se prigovor, ili prigovaramo u savome sadržaju haditha. Mi smo rekli da kod Budavuda stoji, da je Allah, da je došla esma kod Allahovog poslanika, sallallahu vseleme, Gdje on sjedi u kući u sobe Aiše i kad je vidio krenio je na suprotno stranu. U ome hadifu koji navodi Beheke usunjan ul-kubra kojeg smo sad upravo njegov na nas navili se navodi da je ušao Allahu poslanih sallallahu alaihi wasallam kod Aiše gdje je bila Esma. Čista suprotnost ili nije? Čista suprotnost. Dakle tamo se govori da je Esma ušla a ovdje se govori da je Allahu poslanih sallallahu alaihi wasallam ušao mu Ebu Da Voda stoji kada Esma ušao lao poslednik se svojim se na suprotnu stranu. Doći mu ovdje se govori da je lao poslednik nakon što je ušao, kad je vidio što je video odmah izašao. Suprotnost je nije suprotnost, Zatim, nakon što je izašao lao poslednik, kako navodi se ovdje kod Behekije, Aisha je rekla Esmi da se sklonije. Jer vidio Allahu poslaniće nešto neobično. Pa se je pa je došao Allahu poslaniće, pa a, a išao pitala, Allahu poslaniće, hoćeš nam se obješta, kaže, za zamisi každa vidla njeni izgled. I zatim rekao, kad djevojka uđu u punoljetnost, nije dozvan da se od njenog tijela vidi išta, osim ovo i ovo pokazavaš na, na lice i šake, a zatim, a zatim dolazi dodatak. Koji kod Tebaranije, doćim kod Behekije, da li se radi o štampar svog reštine, ne znam. Kod Tebaranije stoji ih da je pokrio svoje ruke, odnosno šake sa svojim rukavima, toliko da mu se nisu vidli osim prsti. Ovako to izgleda. Nisu mu se vidli, kaže, osim prsti. Doćim je stavio zatim, kaže, svoje šake na sljepočnice, da mu se ništa nije vidlo osim njegova, šta, lice. Ovo je dodatak koji ne postoji kod Ebu Davuda. Što znači, imamo sad ovdje množstvo što bi rekli Mines Ela dodatnih koje treba da se obrađuju. Ako prihvatimo ovaj rivajet, a ovaj rivajet je, što se mene tiče, prihvatljiviji od onoga kod debu Davuda, iako i sam slab i ne može prihvatiti čak i s privačanjima, Onda vidimo šta? Da žena mora striktno da pokrije svoje lice toli, svoje tijelu toliko da mu se ne vide ništa osim prsti i ovaj dio sušti ili sredinski dio lica. Što znači slepočnice, kao što je došao Adizu samom, posljednik Sal Salim je stavio svoje šake na slepočnice tako da mu se ne vidilo ništa osim, osim lica, odnosno ovaj dio ovdje srednišnjih. ako bi ovdje ovako se pokrivali, danas odmah bi nas proglasio opet Vahabijama, samo ako bi se ovako pokrivali. Ubijedno sam rekli bi ovo je nešto novo sad došlo Isamebu, sam, znači Bejhaki, nakon što navodi ovaj hadith u Sunan al-Kubra, između ostalo, kaže da ovaj hadith, vaif, što znači šta? Slab. Znači, navede ti hadith, a zatim kaže slab. Što odmah kaže, nemoj slučajan da bi sanjim dokazivo sanjim se, ili, ili povodio se za ovim hadithom. Međutim, baš, da li tako rade? Ne rade tako nego kaže Bilja je bijeh kusuna kubra Bilja je budu Davud sunna sunanu i Bilja je budu Davudu al-marasil tako da navedete sve te tamo ribajte koji vas sad dne što ogromno međutim kad se pole dolana nosi vlaci kad se bura sadržaj ne može posužiti kao dokaz niti kao pojačanje Zatim treće ili drugo pojačanje ovom hadisu jeste rivayet koji Bilja je budu Davudu u smislu al-marasil Je kaže između ostalog, da je od katade, da je katade rekao, od vjerovestnika za osve neme, kaže, znači, an hešam, an katade, da je Allah posanji, sallallahu alaihi wa sallam rekao, kaže, na uđe po naljetnost, nije dozvan, kaže, da se od njenoga tila ništa vidi, osim lice, kaže, i njene, kaže, ruke, ne šake, ruke, ovako došle do vajetu, kaže do, ovde, ovoga, zgloba. Opet znači, znači, Što bih rekli, moj, suprotno s ovoga što imam Beheke, on je rekao, do ovde, znači, do pokrivanja čitavog onaj, poleđine, znači, znači, znači. Međutim, rekli smo prošli puta da je Katada bio od modelisa, Katada el Basuri ispadao u Mudelise, i ovaj ovde ribajajca ne može nikako prihvatiti. Zbog čega? Zato što je ovde Katada izbacio dvojicu iz lanca prenosilaca. Izbacio je, znači, nekoga od velikih tabiina i izbacio nekoga da ashaba. Čak, mnogi islamski učenjaci kažu ovo ništa drugo, nije do saaam onaj riba ed, koji je kod tebu davuda sa spojenim lancem prinosiraca kojeg smo mi pojasnili. Zatim, hafir al-thehebi u svome al-monqeva bilježi. I među ostalog, kad govori tamo o vrstama mursela, vrstama mursela, kaže najgora vrsta mursela jeste vrsta od koja se prenosi, od, ili koji onaj govori ili Uh, imam Zuhri, Katade al-Basri i Humejtovi. O je najgora vrsta mursila. A ovdje nam dolazi mursila preko koga, preko Katade, što znate, spada u koju vrstu? U najgoru vrstu mursila jer kaže Havid Rehebi, jer su oni čak izbacivali iz lanca po dvojicu. Ako se u starovi znači, jako je zaista, tako da su dvojica izbačena, oviše nije mursil, nego je šta? Al-Mu'dal. Al-Mu'dal hadith je onaj gdje se izbaci iz lanca prenosilaca ili izostavi dva prenosi oca, jedan za drugog. I ovo je žestoka slabost. To bi znači bilo pojašnjenje, ova dva pojačanja koja mnogi navode u svojim dijelima, kao pojačanja hadithu kojeg smo navoli, kojeg bilježe budavod u svome sunnemu. Međutim, nakon što smo ovo iznijeli, nima sumnje da ovakva vrsta pojačanja ne može poslužiti kao dokaze. Jer mi smo, reko u našem prošljome druženju, da ako se nađu tri teška invalide i žele da pređu preko cesti, ne mogu jednom drugom pomoći. Osim ako, znači, ta invalidnost nije neka blaža. Međutim, ako se radi o trojici koji su u kolicima, ili koji su u čak hrevetima, ne mogu jednom drugom da pomognu. Tako isto ovdje, sva ovak pa ne mogu pomoći jednom drugome zato što je sama osnova jako, jako kritične privode. I na kraju, Allah Đelešanuhu kažu u svojoj knjizi Jajuhen nebi, Reci svojim suprugama, kćerima i vjernim ženama: "Neka se oblače u pokrivajuće odjeće, neka ne pokazuju svoje tijelo, neka pokrivaju i ženama vjernika neka se kaže obuk u ileka, na sebe obuku jilbaba, ili neka se prekine sa jilbabom." To je vrsta odjeće koja prekriva cijelo tijelo. I ovo naređenje je za žene Allahovog poslanika, za njegove kćeri i vjernim ženama. Niko nije iz ovoga ajeta izostao. Nije rečeno neka stave farmerice tamo, niti neka obuku ove ne znam kako se ne zovu, tunike, neka obuku malo šire pantalone, neka obuku gore marame sa ovakvim, neka trubane stave, neka otkriju uši, neka otkriju vrat, ne. Đilbab je odeća koja prokriva čitavo tijelo. I ništa se od njega po tom pitanju i ne vidi. I ono je široko, prostrano i nije providno. Tako da je ovo isto tako, ovaj, a je sam prigovor ovome što smo navali, a kompletan prigovor svema ovome jeste hadijet koji smo rekli da navodi Imam Aliku Muvati od Hishama i Nurvej, a on od svoje supruge Fatime Bintul Mundir onaj koja je rekla da je ona bila sa esnom na hađu znači u vremenu kad su bili u hramima i da je ona pokrivala i da su pokrivale svoje tijelo ili svoje lice kada bi znači Onaj tawafile likad plazi pro muškanace tako da kako lukavli hada va stanu fi lakum